Taiko noinaz dier zan One on six Gente, tye, who lose one irla, ikurse zin bat Baina izan bada dakoko abaratzea badazure arau Ongi ehtore zure txera ужеap akal jau Ongi ehtore zure txera ужеap akal jau Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josit, zare agosit Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josit, zubin, zubin Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josit, zareak josit Kolpe, kolpe, kolpeka, josita josit, zubin, zubi, zubi. Bagoaz, Bagoaz Mariaste Txantxakun irratian zaude, onda 6 sortzi, frekuentzia maritimoan eta noskixantxakun.com e, borrrian. <gülüyor> Eta beno, hemen gaude gaurkoan, eh, plenoa berriro ere, nere gaurkoan, ezkerretan, unai <risa> em, Kristalaren beste alean bennat e, kaixo, Eta gure gaurko gonbiatu enigmatikoa momentuz, Koldo eh, <gibarik> bai, momentuz horrela utziko dugu, gero orkestuko zaitugu Eta, bueno, ba, besti gabe, programa berri batean gaude, gaurkoan eh, hainbat gauza izango ditugu eh, Eta batez ere, gure lagun kolorekin eh, erkarrizketa bat Eta hoixe izango da, gure gaurko zai orain, atal garantzuena eta nagusiena <gibarik> ainda at me okedoresola saber de la gas gas gas gas esa mesela gaurko programan gainagusibezela izango du ba colorekin elkarrizketa hau E, horretaz gain, eta pixka bat e, alaitzeko Alaitzeko edo, ez musika jarriko dugu beti ezela eta gaurkoan bander izango dugu Baina, zerbe daukazu buruz esateko Dari, bueno, alaitzeko baino gehiago Polonia inbaditeko gogo ematen du baino <risa> Beste egun batean, eta hau, hemendik dik deia darra egiten dugu Gure lagune, doi etxartek, hemen egon behar duela Eh, eskatuko dugu, zenbeak azaluko dugu ondoz Egon barduz, enbarka latza sartzen dizkigu Eta nik uste esplikazioak eman barritu Zerratik azkenaldean Ari garen jartzen musika konkretu batzu Bai, eta bueno, bere, pajeoak ere hemen entzuna ditugunez ba, Hemen digon bidapena, noski Segura eski hartuko duen kon Baina gazteizik ere etorri barko dugu Bueno, gazteizik edo dagoen tokitik Ementi mikeratzen ari baita <gaz> <gaz> dutazke, Gas gas gas gas Eta horretaz gain agendaren atalean hainbat gauza komentatuko dizkizuegu, e, batez ere bueno, ba astekoeran egin barko ditu, bueno, egingo ditugu, no proposatzen dizkizuegu hainbat gauza, baitare euskararen eguna dela eta eh KILOMETROAKEN INGURUAN ere Baita Wikipedia eta Durango Kastokaren Bueltan, eta baita ere Kortxoenea, Gaztetxearen inguruan Egingo diren ekimen batzuk Eta hori seizango da gaurko programa Gutxi gora bera zen gero beri, beti imprevistoa Eta horiek ere gustaz Zikigu gure eta osaren Barnean e, zabaltzea Eta hori seizango da gaurkoa Eta bagoaz, bagoaz Gaz, gaz, gaz, gaz Abo, abo, abo, abo, Entzuten eta, bueno, entzuten ez <risa> <risa> <risa> <risa> Gurean ari gara eta gu hitz egiten, bueno, egiten eta bueno Tertulia B Ha egiten eta bueno Atzean, antze, ari garena entzuten Ba, Wagnerren musika da Eta hor egongo da, denbora guztian e, Unai? Zer abesti da? Ba... <risa> dicene, eh? alemana ez da oso ona. Hauda Tanhauser. Ba, bueno, hori, eh, eh, alemana badakizu ba dakizu eta hosean tarte baduzue, Gurekin parte hartzeko francesa bali ere Ez da alemana asko behar behart Tanhauser esatekoa ere, eh. Bueno, beinat, beinat ni gaurko embarkada beinat edoira, beraz, eh, edozer gauza badiz ki uzaten degula, beraien berai culpa izango da. Eta bueno, besterik gabe, eh conlorekin egonola, collo kolodo... Bate, bueno, bera <laughs> soziologian <laughs> e, e, ikasi du eta gai hauetan eta, bueno, aritua da, noski Eta azken alian, ba, ba, ikerketa, hainbat ikerketa interesgarri enbueltan e, lanean ibili da Eta baita ere, ba, interneten ezaguna dugu, ba, Twitteren konlo bizkar e, bezala ezaguna Eta bera gaurkoan, ba, hainbat gaien inguruan hitz egiteko torri da Baina batez ere e, gazten inguruko egindako beste hainbat pertsonekin baterak Era kolektiboan egindako ikerketa edo lan baten bueltan hitz egituko naiz eta hori gainditu eta batez ere gure mure ere, mura ere erabango dugun baita ere tehnologian ere mura Eta hor duan e, bainatek e, gidatuko du pixka batek elkarrizketa eta, bueno, konlo, zemuz e, Ondo, nik esten barraokal den egote bine Tehnologiaren nahez dia zela abizatu praka Behan ta da berzo botatzen dudan Zerza, eh? Zatxakune oso ezaguna trampa Que gite, <gay>, va, que gite da tik Vaya, emboscada horrelakoak Beraz, bueno, ba Baikoldo, haxi igual Orkesten pixka zure burua eh, Comentatu du gorkak Soziologian Soziologoa dozea ala baino Pixka zehaztu igual, ze... Eh, ese... E, soziologian barrenean zertan, zertan ibiltzen zean, edo zein zu zure interesak, edo... Bueno, ni soziologian izentziatu nintzen, gero master bat egin nuen e, ikerkete e, burutzeko eta, eta bueno, nire interesna nagusia da, Euskalik intatelein kontua. E, guzti hori internet mundurare mugatu bindut, honak onentan, aurreko batan egin nuen e, gazte kuadriak eta bilboko alde sarra inguruko ikerketa bat, eta ja pausua eman nuen e, Facebook e, eta kontu guzti guztiagoik e, aztertzera. Eta bueno, ba horretan tesiaren tartean eta ba, beste proiektu ifrenta gertzen dira, orain, e, beste lagun batekin gazteizko lonjak eta ikertzen ariko gara, eta eta bitartean ba, eta gazteok zer proiektuak mm -hmm. egin dut beste, beste lauki derekin. Vale. Hor, komentatzezu, e, oi, gazte, eta gazteok zer e, ikerketa edo egin duzu, e, e, kolektibo baten artean, edo ez, jende, jende talde baten artean, E, zer bultzatuta edo egin zenuten aztarketau? Ze beharrikus izen zenuten aztarketau egiteko? Hugu <gülüyor> lehen egotabene horrik uste geroen ezan, gazte maian beti ba, beste batzuk esaten zigutela gazteon identitatea zelakoa ezan. Gazteon bizi modua zelakoa zen, ezan du perspektia batetik edo egiten ite zela. Eta orduan, ba, bueno, ba, bost gazte, bost lagun bildu ginen, eta beka bat eskatzea erabaki genuen. E, jite ipesen beka lortu genuen, eta orduan, ba, bueno, ba, lehen iketa bene gure burua, azun hartu nahi izan dugu gazte moduan, Eta, eta gazte movimentuko kide garen einean, ba, bueno, praktika politikoetan ere hausun hartzea, ba, intrez behesia, piztu zigun guri. Eta hortik abeiatu binean, nori izan zen motivazio nagusia. Eta behin gure buru aldarrikatzea gazte moduan eta praktika politikoetak identifikatzea. No. Zehazkin nola, nola burutu bezue lanaz, ze, ze metodologiara bildi ezute? Hau ez da e, saio akademiko bat, baina, bueno, pixkat ere seriotasun pixka bat ba, jartzea batik. Iman nahi diogu, behintzat. Ba, e, e, e, e, e, e. e, Azaldu nola nola egin dezuten lan hau? Bueno, ba, hau lehenean gota behin, gaientziko ikerreta besala, irakurten hasi ginen, asko irakurregen genuen, eta horrekin, ba, iguruzka bate atera genuen, eta gazteo zer, iguruzka hori urdina, e, interneten ere aurkitu daiteke, eta gazteo zer.gita eta, eta, eta, bueno, ba, horretan hartzen da, irabietako marko teorikoa edo, ez? Ego, bueno, marko teorikoa horrela esan da, purba, pedante da da, baina, baina, bu, zenbait oinarritu E, hortik abiatuta eta gure helburuak gogoan izan, nirela e, gazte honratika politikoak identifikatzea, gaur aldaketa gara jauetan. Eta kolektibitatea, zelan bizi duten, aztertzea, bagu ba guzti hori e, teknika kualitatibuen bidez aztertzea erabaki. Nuen Hala, datu kuantitatibuek esienain interesgarriak, gure eta gure interesatzen zitzaiguna zen e, diskurtzoak, Eta eta gazteek izaten zuten hori, ba, ba horretan sakontzea, ez? Eta horretarako ba bueno, ba el sagune kolkarreske ditu gazte hauekin. Eta guzti hori ba bideo ba, batean ikusi egiteke, horre eh página web ere agertzen den bideoan. Eta lana nola nola egituratzen da? E, zein zein gazpiatelek e, aztertu dezute gaia edo edo piskat orokorrean hartuta, e, Euskal Herria alde batetik, e, mundu mailan dauden mugimendua e, mugimenduak bestetik. <laughs> bai, guk e, liburuzka horretan lehen behin, ikusten genuen e, Europa da mundu mailan ematen dirina emataldak eta gure gure herrira, gure kasura, sehaztea, ez? Orduan, ba, oso modu orokor batean, irulago autore hartuta, oso, oso orokorrak eta oso makroa direnak, ba, guzti hori gure kasura ekarri genuen. Guzti bi sehaztein joan gineen apurka-purka, eta, eta, eta ikuspegi hori ba azkenean Euskal Herriera mugatu genuen, azkenean gobatala Euskal Herriaren kasua da, eta horko ba, ba, aspektu dure diferenteak, Eta eta bukatzeko ba, ba, guzti hori praktika politikoetan zentratu egin ere, es berri ere ba, ba praktika politiko, diskurso politiko eta horren taldetasuna bizitzeko modua. Eta horre, მასigun kriston gaukera ba egoteko, hitz egiteko eta eta hau bezalako atzalde ona pasatzeko, es. Eta zein ondorio nagusi ataituzute azterketa honetan? E, <laughs> pentsatzen dut ondori, hainbeste jendeekin itzain ondoren ondorioak asko izan daiteke. Ez dela daiteke, baina no laburbiltzeko moduan edo ondorio nagusi likatetazu. Gu ondoria lehenengotarein, hiru hiru elementu differentetan jartze ditugu. Lehenengoa espazio eta denboraren arteko praktikak politikoaren ekspresio eta denborekin lotuta daudenak. Guk abiatzen ginen ikuspegi batetik, non e, politika ja gure uste zen sistema autorreferential bat, non instituzio politikoak serden eta parte hartza definitzen zuten, gureta politika ere eta asuneko harremanetan ere badago. Eta beraz ba ikusten dugu ja espazio eta denborak e, uztartzen direla, es politika itrakorduan. Espaziorekin ikusten genuen espazio publikoaren berkonkista bat egitutela Gazteek, e, klasikoena Gaztetxea izan daiteke, baina beste pratika politiko diferenteak aurkitu egin ditugu, eh bueno, airenak, eta denok ikusalde dutunak eta ditutunak gure kotasunean edo asteburutan botellona da kasurik eh argiena, bueno, udaleko eguno eh herriko plazasan biltzearena. Da, dataren, eta horrekin, gure ustez, sistemarekiko edo leitxearik kristongo konfrontazio bat ere egiten dugu, kristongo ez dakit, baina konfrontazio bat egiten dugu. Gero espazio privatuaren ere konkista ikusten dugu, e, honetan zer e, ikusio teknologia berria, gero egiten dugunak. Eta eta espazio intimoaren konkista ere, es? espazio intimo ulertua anulertu da gorputza. E, biopolitika, inkorporazioa eta lako ideiak etortzen zaizkigu gurura. Bigarrena diskurtu eta pratikaren inguruko e, ondoria dira, Hor eurokorran hor horokorren bezan dezakegu, diskurtza bera egiten duela eta praktika garrantzia hartzen duela. Gazteari gehien deitzen diona politika aiterak da politika egitea bera, ez hausun e, hartzea zitzea egitea hori ere egiten dela, baina baina haien bada praktika politiko utzori. Eta, eta hor bat, bueno, ekintza puntualetan ematen den parte hartze baterea orkiten dugu, ez? Militantzia klasiko bat ere, E, e, ematen da, baina horok hortasunean eta ikuspegi global batetik e, gazten praktika politikoak gintza puntualetara mugatzen dela esan dezakegu. Era berean ere beste balore batzuk indartzen direla esan dezakegu ez berria direnik, beste gari batzuetan ere egon baseuden, baina gaur egun indartzen dira, modu harriago batean igusten dira, goi dira, guztiz, e, instrumentalismoa edo, Interes pertonal batzuengatik politika egitea, Sanal beste garai batzuutan ere egon badira, baina bueno, gaur egune modu arki batan ikusi zaitezkea dieiz, OGtan parte hartzen de duten gazteek, ba, euren bueldan jasote dutelago dittela edo edo beste ebat aspektutan ere ez, hanik kolektiboan parte hartzen dut, nik horretan ere personalki ze erre etekin badaeratzen du delako ez. Eta azkenengo azkenengo espektua ba, ba hori da pretizamentez kolektiboarrena o taldearena, Horrokoran horre, horre, balor individualak agertzen direla esan desakegu. Honek e, ez duk, zaina inondik inora talde kolektibo klasikoaz agertzen denik, ez da, da regutxeago. Baina eguk, enbetik abiatzen gara, mediak egokide batek esaten duena eta bideon ere agertzen da eta oso horrek garria da guretat, zain esaten duen, ba, eurek talde horretan eta inonteko talde askotan ere e, pertsonaren bizi prozesuak edo kontuan hartzen duten taldean. ez. Albestem garai batzuetan edo eh pentsatu zakut talde bat non importante na talde berada eta indibiduak taldeari ematen dion bere bisita edo bere parte artea, ez? Eta honako honetan ordea gausi frenta dira. Nabi sartzen Kristongo chapa bat gustera izo eta ospeia ta. Ese chapa. De bai bai bai, esate gari bat ezere. Oro gustartzen delako gero itze hingo dugun parte hartzen maiaketa interneteko parte hartze, o sea, parte hartzen maiaketa kin guk egin izan izanguna no, izan behin eta Big bi galdera e, bueno, bat batez ere bat eginhi e, dizut eta hitz e, egin duzu pixka bat e, gazteok nola, hainbat hainbat eremu bereenak egiten dituzten eta erron bueltan bai on bueno, esparro bedinenetan. Ze honen bueltan. pixka bat e, non kokatuko zenituun edo ze papel jokatzen dute azkenalian bizitzerari garen ordenantza zibikoen. E, joera edo izahera hori. Badakirugu, no, ba, bilbon edo baita donostian ere, e batez ere aurreko gobernuak abiatuta, ordenantza zibikoen planteamendua asko-asko zabaldu zela ba, eta bai estatu espainiolean, orokorrean leku askotan, nolabait espazio publikoaren erabilera mugatzen zuten, hau da, baimendua ez zegoen guztia, debekatua zegoen, edo debekontua da goberez. Eta hor, onaekarriz, eduskarreira etorriz, ba, hotzen zaizkit mila dibide, baina azkenekoa kukutza. Mm. Eta horren bueltan, hausnarketarik e, eginda zuen ekarpen e, horretan hori da lehenengo galera, gero beste egingo dut, hor da nahi behar ez. Horretan ze aski ez du egin elako osmarketari, nahi baldin baduzunik nirrizia eman goizut, e, gainuntzeko talekideka gian ez duten horrela ikusten, baina e, nik horzea ikusten dutez, eta lehen kometa dutako ondori hoiekin e, espasiorena. E, Ikusiosak egu horrekin zukezatuzuna Bilboko ordenantza eta guzti hori zelan e, ba, bueno, instituzioek e, espazio publikoa monopolizatu nahi duten espazio publikoa horreltze duten eta espazio publikoa esatu duten noiz nola eta, eta norekin nera biliez eta horren aurrean ba, esan bezala e, e, ba, koleitio diferenteak agertzen dira espazio publiko hori berkonkistatzen edo eurena dela eskatzen Bilbon gainera zukezatuzun kontu horrekin agertu zen e, Reclaim Destries edo ez da izan zen e, alago kontu antzeko bat agertu zen Eta, eta hor, bigarren pauzu bat eman dezake gua ereologia berrien konturako dau da. nola espazio publikoa monopolizatu da dagoen instituzioengatik gazteak ez antolatutako gazteak agian bereziki egitu dutena espazio pribaturako saltua politika, politika biierazeko edo. Eta horra gertzen da berri bere teknologia berrien kontua, zare sozialak eta eta kontu guztia. Does? Antzeko zozerra agian pentsa daiteke beste gare batzuen da enfranko garairekin. Ez? Hau da, espazio publikoan politika egitea e, debekatu da dago, jarraitu da dago eta aukatu da dago. Eta berazor, e, kuadrilla, familia, etxea e, espazio privilegiatua bihakatzen dira politika egitea. Agian orain bigarren gobueltabate matenari gara horretara eta... Eta ez bakarrik, berri hori bakarrik espazuk peratuarenak, espazuk publikoarek onkistatzen jarretu eta enbat kolektibu eta enbat Eta bigarren galdera, biskat, gainera e, horren arira. Ez dakit e, ikusten den jada, baina joera nahiko garbia da aurreko urtekin eta aurreko garaiekin konparatuz, nolabait kolektiboan integratzen zarenean zure kompromesu maia askotan lehen, behintzat kolektibuarekiko erabatekoa izan bartzuen, edo nolabait zan, atxikimendu erabatekoa, oda zu kolektiboaren parte zera eta man barri dezu kolektiboari zure militantzia osoa horain e. e, gure gaurko gora mamila gauzetan gaude e, denbora ere lapurtu digute, esan godutzen egia da guretzako denbora dela lapurtu diguten ondasunik handiena eta ez daukaguna baina horretaz gain, parte hartze ikusten duzu sistema antolaturik parte hartze maila ezberdinak integratzeko gai dena eta ez ja mundu digitalean zen uste dut e, gure mundu digital horretan nahizta da ezin ezin bereiz daitezke bi munduak e, Mundu digital horretan parte hartze komunitateak oso argi izan dute e, jendeak aportatu dezakela era batean beste era batean edo beste era batean bai baina denek aportatzen dutela, baina e, kuste duzu eta sozialean, Horrelako e, militantzia egiturarik hori albidezzen duenik? Hmm. Da, igur zera ikusten genuen, eh? Osa, zuk esateusuna, hori e, bueno, ongo da norbaitek ere diskudituko duena beste garai batzuetan, e, kompromisu politikoera bateko asela eta eskakea asena existitzen, hor da, bueno, gaur egungo kasura zentratuz e, gu korbei ikusten ditugula parte hartze politiko mota diferenteak batetik sukumentatudako militantzia hori, bestetik e, babai parte hartze politikoak puntualak direnak Gukor, argi ikusten genuen, nahi mani batera iu batean zenbat gazte biltzen diren bat batean, ez? Eta, eta baita ere hor, bat harteko talde bat ikusten dugu, ba, talde motorea dana edo, ez? Zenbat kolektibotan, biligaren enbat gazterekin, hori komentatzen ziguten, eta bidion ere agertzen da olastiko gazte kide bat, eta berak esaten du, ez? E, talde motorea dela militantzia eta, eta parte hartze puntual horren arteko... ba ensamblajea edo, ez da izan esan, konektorea, ez? Orduan, bai, parte hartze politiko diferentak agertan dira, eta talderika agertzen den sensibilitate guztiak ekustartan dituena? Ba, ez dakit, agertuko galitza, egizambulitatea, kristuano klabea, eta egian, e, hau da, datosen urteetan, gazte mugimenduek edo be, parte hartze politiko gultatun duten gazte taldeek, e, pentatu barreko eta osnartu barriko kontua, ez? Horra e, dibies agertu binda ere 15 meko kontua bagian hemen sartean eiskristongo patatal batean Baina es, dira azken alian eukitun ez da baidak eta, bueno, bai, bai, bai, ezko bai, bai, interesantzizun bai, bai, bai, bai, kontua Baina, baina, ba, baina, zurea, berezik interesantziz daigu Bai, horre ere agertzen da kontu berdina, ez? Egu kagoarkestu dugunean leku diferentetan eta, horrean horkespenean dugu Euskarriusuan zehar Agertzen zena dibe basen 15 mearen ez? Eta ordan bueno, ba bueno ba, tono diferentekin da, baina bete hartzen zen ideiatzeko bat a, zena nondik hartu dira gaste guzti hauek, ez? Osea, guk hemen herrian ausoan daramago pia bat urte baino ba, dinamika mm -hmm. eramaten, oso antzekorrena, baina gaste hauek hemen di non daude. Bueno, guk horre eta hemen apatutako leengo ondorioak e, kasurretara aplikatuz, ez du aztertukin zemearen kasua, se ze aski, hori e, harriesan bar daukat, baina ide horiek aplikatuz bauno gorsei gustendu du, eh? Praktika puntualaren adidez e, goraipamen bat agian eh, hainbat eh diskusio, hainbat eh, ideologikoki hankamot eh, hankamoz gelditzen den talde bada. Mm. Barkatu norbait etxardu sentitzen den talde bada, baina eh praktika politika hainbat bileratzen den eh talde bada, ez? Eh eta ere gehiago eta zuke izan dago konpromiso maila horrekin, hor eh, konpromiso maila diferentea den gainera ikusi desarik guzelan eh, ez dagoen eh ez dakixelan esan. E, gaztea sartzeko eta taldeti sartzeko eta aterazeko aukera hori daukan, ez? E, lehenengo batzar batera joan daiteke, bigarrena ezagertu eta lasaitasun oso zirugarren batera joan, inongo konpromesorik inongo pacto implizitorik ez daukalako, ez? Ez que, erabat, lotzen da, askotan hemen, e, ez da baiatun gai batekin, eta da, nola, e, bloget, blogetatik igaro garan, e, Facebookaren eta sare sozial banala hauen e, <laughs> E, ze nolaabait parte hartze aktiboago bat eta blog bat ingurun sortzen zen komunitate txiki do eztabaida komunitate bat azkenean nun bestearekin bai duzu, behinzat bronka pixka bat montatu duzuen, eta behinzat baina pentsamenddua eta artikulazio behinzaat bueno, diskurtso bat mantendu duzun izan daiteke guztiz pertsonara, baina zerbait maila aurretako egin duzu beste batzuekin ez. Eta nola pasatzen gara Facebookeko e, Facebooka bezelako egoera batera, nu batez ere, E, atxikimendua nagusi eta amagoste meren mugimendua hor zerbaitekin ere lotzen genuen nolabait kultura horrek, interneteko Oha. kultura horrek impregnatu izango baldu bezala mundu hori e, mobilizazio horiek Oi, eta horrek egiten duna dara Facebookako kultura horrek egiten duna da nolabaiteko e, parte hartze politikoaren beharra edo asetu zena <gül> etxikimenduaren et, ba, kultura hori sortzen dezulako zua txikitu zaitezke egun gauzetara baino ez desu eskalatzen atzikimenduan. Hori da gure artean eta hori zuri galdetu nahi dizu gure artean daukagun ideia bat, norabait atzikimendun kultura horrek eh norabait ispi bueno, cristal escote jarriko balu bezala, es jende askoren zatzen. Bereaintzako lehenengo parte hartzea interneten e, izan da e, Facebook osasartu eta Facebooken integratu dira eta orduan hortik gora ez dute ez dute eskalatzen hauda ez dituzte blogak ezagutzen ez dakite edo ez dute jakinda ere blogetan beraiek nahi dutena adierazi dezaketela eta nahi dutenean eta edo software librare existitzen dela ez dagoena ere sortzeko eta barreta barreta bar orduan ez dakit, e, guri gustatuko litzai duguke eta hori da e, azken aldian da norabil gune pajeo bate ese ta ondo dago atzikimendu baita Eta, baloratu behar da, zen parte hartze mota bat ere bada Baina nola lortu dezakegu horiek beste mailetara eskalatzea, hau da Segurazki amabostemen berdinagertatuko da Horko, segurazki orain joango bagine amabostemen gelditzen diren pertsoneetara Segurazki aurkituko genituzke pertsona interesgarrienak baina hori orain, zen kompromesu maila altu egotara... Pasa... Bai batzuk ere pasai beste kolektibo batzutan parte hartzera, mohenko honetan, atxikimendu gehiago behar duten edo parte hartze gehiago behar duten e, taldeetara, bueno, aldo horretatik ere nik amagozteme mugimenduaren parte positiboa da, jende bat nola behin mobilizatu dula, eta mobilizazio horretik batzuk behintzak kapazitatea, lehenagotik ere badauden beste mugimendu batzutan parte hartze aktiboago bat izatera, hori ba, irazidegu, baina... Eza magoste mea elguru bezala, baizik eta momentu batean mobilizazio tresna bezala Ezakit zunk nola ikusten dezun guztia gure pajeoa dan, edo, jo, bueno, noski, probatu behar kolitzateken <laughs> gauzaba da Baina ezakit, ze puntutaren join, e, online mundu honetan sortzen ari garen joera edo jarrerak e, Ari den, kutsatzen edo baitaren mundu fisikoan eguneroko bizitzan. Ez dakit hori ikusten dezun edo? Bueno, le, oso potentu da esaten egin salaten guzti hori, ez dakit konprobatu behar den agian mundu akademiko horrek ere impregnatze dugu eta kutsatzen dugu eta beti gaude hemen esaten dugun guztia ondo, ondo defendatu beharrean eta ez indira beste barik ba, ba gauzak esan edo egin, intentzionez eta motivazioz ez. E, nik orrere egingo nuke, banaketa eta leheno zer dagoen eta zerre egin barko den, proekar hor, bi plana diferente markatzea dituzue, eta zue zela, zerre egin daiteke no zerrean egin barko litzaten kontu guzti horretara. Nik orre, irunako gazte batek, proiektu hau eta gazteoso aurkeztu genuenen tipo benuean, tipu egzera zaten zidunez. E, pratika politikoa do, errastu behar zela gazteei. Hau da, sistemako oso urrun jarri digu politika zer den, sistemak oso, oso gutxitan uste dugu parte hartzea bere, bere arauen arabera, lagurte erobin eta punto. Eta orduan beste perspektiba bateradik edo einbarko litzatekena hasela, e, politika hori edo edo praktika politiko horiek erraztu. Eta nik uste horri, hori gertatzenla gertatzen ala atzikimendu edatze egin du kontu horregin, Oso errasa parte arte politiko horrela. Eta oso errasa la horla politika egita. Klika egin eta listo, ez? Inongo balorazioetan sartu gabe. Eta hori da dagoena gaur egun, sentzu horretan, ez? Karo bigarren pausaia sartzen da zer egin beharko edo zelan egin daiteke atxikimendu horretatik gazte gaste hori ja beste komentario bat sartzeko agian, ez? edo retweet hori egiteaz gain ba, beste zure aportazio txiki hori sartzeko. Ez da kit, ez da kit egia san es diot inongo <laughs> vuelta le kemanoneri ni flibaudta usteari nasue montatzen ari sareten pirame guste 500 potente bitensite. zait. E, ni gainera normalean e, zer dagoen horretara mugatzen naiz begiratera eta zer egin daiteken hori Eh, gaztean testikartetik pasatzen nahi, orduan ba, iruñako gazte honek esan dakoa, ona onaek garrin ikizango da, errastu. Eta hor dago, hagin berri hori lotzen, eh, amagoestemeko gauekin, eh, oso errazgarri indutela praktika politikoa. Oso errazgarri indutela kontu eta gainera, eh, ez dakin moda den edo ez, baina bueno, oso polita indutela oso era kargarria gainera, ez? agite da berriore teknologiak eta sare sozialak aukaten garrantzia guzti horrekin. Bai informazioa egiteko, bai preleren esaten zuen onlainetik oflainerako saltu hori, ez? Garrantziskuara ematen da. Kalean egotea mani baten eta Twitteratzea egotea edo argaskia jartzenetengabe egotea Facebookean eta zulen komentatzen noen bezala bi plano ustarto direna dira, Onlaina eta eta oflaina eta digital horrekin ikuste ondo ondo konzeptualizatuzula. Eta, eta bai, galdu egin ezera bat eta giturtin gindu harapur bat <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> musika apur bat jarriko dugu Wagner daukagu hemen e, atzean eta berari aukera bat ere emango diogu batzen <laughs> <laughs> bat zun ondoren bizkat eta gazteok zer informearekin e, bukatu edo horre e, e, aurkezpen aurkezpenak herrialdeka edo egin zen dituzten mm -hmm. e, nola joan sairen e, ze, ze egin zen dituzten ere aurkezpen hoiek horrela herrialdeka jendeak parte hartu zuen aurkezpen hoietan bai prezizimamente aurkezpenan kontua saen gu bilatzen ari ginena ez eh? hauda e, gazten perspektiba eta gazteon iritziak jasotzen segitzea horrela eta ahi ezan oso berazgarri zen zen. Asiera batean lehenengo egin genuen lehioako universitatean orkaka batean genuen guk, oso ork ezpentsar batean genuen, osurdurigiondeen, oso akademiko egin genuen eta lehere ba, gazteen parte artea ondia ba, ba, izan zen. Ez? Eta eroiagu ere apurka-apurka, tranquillo artean ginen bit artean, ba, baldu ginen Gernikako gazte eskoletara eta or, ba, bueno, parte hartzea ikaragarri zen zen. Gazte asko bildu ziren eta eta or jasoin ziren ekarpenak izan ziren, bueno, ez ba, dakit, proiektua bezainionak, ez dakit izan ezan, e, hainbat kontu komentatu gintziren, hemen bota ditugunak eta gehiago, ez. Eta eta, bueno, bernikako izan zen, ba, ja, pausu eta saltu bat aurrera. Eta, bueno, urtika aurrera Bilbon egin genuen, gazte gutxe agertu ziren e, egun horretan ere, ba, egitaldi diferentea ziduelako Bilbon. Donostin, e, Koldo Michelena egin genuen, eta lekua nahiko txarto aukeratu genuen arren oso akademiko hasen ere, ba gu hor pulpito batean hartzen ginen eta eta gaste guztiak orreserita eta mugitu sinean guri entzuten eta laere gazteak ba gaztea zuten eta eskenengo egin genuen Iruinan. Eta orrere ba oso lagun giroan egon ginen eta orrere ekarpen osunak eta sine eta metiko rayal lizondena ba basera da, ez? Ba gu ja bukatu biendu gura aurkezpen publikoak herrialde guztietatik, bueno, Bayonan egin genuela ere esateazuen zait. Eta eta bueno, ba, orain ja E, gazte diferenteak eta gazte kolektiu diferenteak ere abilgarri baldi mazai, ba, tresna hau horrela sortu nahi genuen hau, tresna moduan tresna hau hartzea eta eta horrena egitea gelditzen da, ez? eta badaki guazen herritan ematen ere ere la, deustura jongo gara eta eta, bueno, Eta erri fredetan ere batenean Eta era. nola bait parte hartze horrek edo aurrea begira ere beste ikarketaren bat egiteko aukerarik emandizu edo, plantean durik egiten duzu edo, ez? O jo ba, plantean menduan mila, hori hemen egin dugun gauzala karri izan da ate bat ireki eta milan galdera sortu, ez? Bi galderarekin hasi ginen eta erantzunak 0 eta galdera korain mila Baina, garo, guia gure ibilbidea honekin bukatutzat ematen dugu eta, eta urru zedetu galdera ba, nahi duena hartzeko kritikatzeko eta eta bere bidea egiteko baina guia talde moduan edo eta azte talde moduan ba, ba, bukatutzat ematen dugu gure ibilbidea kontu guztiunekin Badakigu baita ere internete eta, bueno, honen inguruan eta, bueno, informatik ere Euskal-Leoen ezagutu zintuan nik bereziki mm -hmm. zionalki eta bertan esandako asko interesatu zitaidan eta badakit interneteko mundu honeik ba, bueno, lehen aipatu duzu gainera eh, nahiko, bueno sensibilitatu bueno, sensibilizatua edo baintzat interesatua eh, interesatzen zaitzula orduan, jakinaiko nuke pixka bat badake gulako zure tesia honein bueltan dabilela, ran pixka bat labur biltzerik izango basenu badake guzaia izan daitekela hori guztia baina, bueno, zertan zabiltza, zertan ez, eta bueno, baina izai gainera prestatu gabe, arezaiagoa Baina, bueno, ni hasi esan bezala kuadrillaren inguruko ikerketa bat egiten. Gazte e, Euskal identitatea parkatu eta eta gazte kuadriak aztertzen Bilboko aldesarrean. Eta gazte hauek esan zidaten, ba, baselan eh sare sozialak siren eurentzat garrantzitzenak, es, eh, eurek orren biz geltzen sirela eta, eta eta zeukala zenturik kuadriak ere eurek esan ziaten moduan, ba, sare sozial gabe ulertzea. Eta orduan ba, bueno, tesia hasi nuen eta eta Euskal intitataren gaia eta gazteriaren kontuare horrekin oso osoenttztu nagola e, mantenduta ba, ba beste espazio bat azterteraen hasi nintzen. Hasiera batean ba, berolokortasunean tikak hasi nintzen ikertzen, gero internetera mugatu nintzen, geros e sozialetara eta azkeni ba, Facebookera mugatu egin naiz ez. E, ba, Nitzate oso espazio berria da eta gainera oso emankorrazenzu horretan nez, Gauza asko daude hortik ikertzeko eta... Eta fase fundazional batean gaude sentzuretan Euskal herrian ere gehiago gainera. Eta nire tesia da, ba, bur bat Azterteko Gazteek euren harreman sozialen bidez eta Facebooken duten e, erabiltzaren bidez euskaldintatea izan sortzen duten. Hor da, bueno, ikerketa hobiektu nagusia euskaldintatea da eta eta ikerketa espazioa da ba, ba Facebook. Horre aldo batetik, e, gu bakal jauko gean moduan e, eta guri interesatzen zaizkigun gaiade, beti, bueno, sarea, teknologia baina hori ere ekonomiarekin, kulturarekin lotuta, e, asko interesatzen zaizkigun gaia da. gure laguntza okazu alde batetik behar dezunerako, eh? baina, e, zerratik, e, nere galdera, eh? e, uh -huh. zerratik, sartu zein beste Facebookeko kontuan, sareak, sareak, claro. e, aztertzerako orduan, beti guk, baukagu diskurso bat, Bueno, Facebook erabile ezazue, baina sortu hitzagun gure sare propioat, eh? Diskurso hori daukagu orduan pixkat jakiteko. Claro, berri bere hau eh, da tesirako egindako ikerketa bat, orduan eh, zentzurretan eh, bai da akademiko eta oso zehaz eh, izan behar du, Hasiera eh? batean, hasi nintzen uste tesi gehienak edo gaientzeko lagun esan ditaten moduan, ba, tirandolo grande. Asiko nahiz Facebook, Twenti eta Twitter egiten ta sin nintzen ibiltzen ibiltzen ibiltzen eta eta konturatzen nintzen ba, bueno, esku arte tio tresita da ba kontu gustia gero barcelonara egin nuen e, estantzi bat eta eta aina ja, ba confirmatu mintziaten danak astertzea ezin eskoa zela laburtetan mm. agian e, gerora tesia bukatu estean, ba postdoctoral baten moduan edo nire interes moduan e, beste sozial batu ikertzeko izango nuela. Baina, bai bat e, aukeratzen dena. Zergatik Facebook eta ez Twitter errotu enti, ba, bueno, nik e, asiera batean, eta uste eta ikusi nuen apur guzti horretatik, e, ba, bueno, Facebook e, gazte, adientarte diferentako gazte, eta 20s bezala eta Twitterres bezala ba, Facebookek ere pantailazo batean e, hipertestua modu osorgi batean nekuste dizula, ez? Argazkia, bideoak, mm -hmm. e, e, testua eta kontu gustira hartzen dela. Horregatik Facebook plata eta berri ere euskalentataren kontua eh harreman e, sozialen ikuspegitik eta dimentsio sozial horretatik nohalako, ez? Orduan, bueno, dimentsio soziala, gasteria eta kontu gustira Facebooken e, oso ondo hirugutzen zela e, erabaki nuen agian Eatu eta mittik eta bi urtetara esan berraukate ikerketa espazioa geki hartu du. Bueno, Hor sare, bueno, sarean erabiltzen dien tresna bakoitzak bere ezaugarri propioa ditu eta Facebookek oso ezaugarri markatua ditu. Facebookeko sareak beti dira pixka bat esan ezagun itxiagoak edo beti familiara edo lagun artera edo zuzendeutakoak orda bueno, intenziolin bad gehiago lagun artea eta e aztertzea zenzu dauka betiere adiez Twitter, Twitter asko zentratua dago e intereseetan, e jendearen claro. intereseetan, orduamona. Bai, horret, ni dimentio sozialetik dimentio sozialetik aztertu nahi nuen euskalienetaten kontua. Mm. Eta horretik agian Facebookaren rolloa eta... da. Gero ere Facebookarekin hor sortzen den beste kontu bat e, da perspektiba sistemikoarena edo eragin strukturala sentzu horretan, ez da e, sistema terapia admua sartzen dizkizu orain euskera saritzeko aukera dauzu edo sistema euskara ez da aukeramateisu, baina institutua oraindik ere dizula aukera ematen euskaldun moduan identifikatzeko. Orduan mm -hmm. ja horre ere eta euskalduntateren kontu ba, tradizionala edo blainea ez daikin zelan deitu ere e, ustartze <risa> gaukera dugu oso ondo zentzu horretan, ez? Hau da, sistemak ere ukatzen digu online mundu horretan printzipioz bueno, orain dela urte askotan esaten senkontu hori interneten e, moduazke batean surte gokera seguela, bueno, horrerik usten dugu eset eta estatu espainioaren eta frantzaren eragina ikusten dugu eta beste estatu bat ere, horreik ikusten dugu sartua, ez? Mm. Bueno, ba, Ba, gure partetik eskerrake man, eskerrake man batez ere unainetorri zaraileako eta... Esan gaiak ematen du, unveste, ba, pane ator du egoteko... Uste dugu, igual, esta bai bat sortu dezakegula, ez bakarrik kolorekin, baizik eta, ba, bueno, interesadokan edo norrekin, un batean bildu hemen, hain pertsona eta horren ningun vueltan e, ibili noski guk aparte ere egingo du gara batzuekin segurazki, baina hori beste kontu bat izango da beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Na zu, eh? jaoko de matea tika bait era bat, talako gaia denon artean hitzein baditugu eta enon artean diskuditu. Bueno, ba, bueno, eh, en zuten jarraituko dugu <laughs> bai, gure Badnearren zuten jarraituko dugu Tan Hauser, baina kasu honetan erromezen koroak abestuta. Bueno, bueno, itsuli gara gure eh, Wagner Retic y bueno, agenda apurba tere, bueno, interesatuko zaizorakoan. Ba Emengoas. Los caracas que suena. El mano por y la gente del desorden público. lenik eta behin gogorazi behar dizuegu eh, bueno, euskararen eh, eguna ospatuko dela eta bereziki aipamenttso bat egin nahi diugu andoainen bak kilometra dela eta bak kilometroaren inguru jendeak eh, euskara Hamaik bueno, ater dietan, Juanita Alkain plazatik, karegira eta trikititariak in, Zumea plazara ino eraman gozaituztela Eta bertan, bueno, hainbat ekimene ongo direla, txalaparta Abeslariak, musikariak, talogileak, aurrentzako tailerrak, argitxonen bisita, badirudi mitin bat botako dela argitxok Eta baita ere, bueno, kontatu egute, logoa Champones BT omen nahi bueno, es, logo dute. Ez daki zertako gero beraiekin geldituko dira, edo Champones. Gauza ah, kurioso edo evento mm. sofistikatu bezala. Eta hori <risa> da, kilometroa, keiko gendeak, bueno, sue, aorten, bueno, aurten ez, urren urtean 2012an Andoainen Bigarren itzordua Durangoko Azokan izango da, badak izue, asteukara luze bada atorkigula aurretik. Durangoko Azokako betiko zita izango dugu, Euskal Unantzat topagune topau, bihurtu dena, ez bakarrik Azoka, baizik eta topagunea, bere mutazio guztiekin ne, Hor jarraitzen duena, eta bertan Euskal Wikipediaren edizio maratuia maratoia daitute ba, Wikipedia kamargarren urturuna betetzen duenako aukera ba, izango dugu edo aukera izango duzue e, abenduaren seiean e, parte hartzeko e, eta ba, beldurra, wikipediari beldurra dio zuenei, dio sonet ba, bertan ediz, editatzen laguntzeko edo bueno eh, hainbat gauza eta hainbat ekimen egingo dira Igor komentatu arantzatxo txiki bada daukadela bihotzean durangoko azokarekin eta beste urte batez hiru argitaletxeak ezingo du Estana jarri mm -hmm. naizta eta hasieran esan zioten jarriko zutela eta Euskal Herriko Argitaletxe, oberenetako batek, ez du posto aukiko durango koazokan Hori dira al Alarrikapen bat, ba, bai, sastre eta eba forest bueno, Goian bego edo beian bego ez berak nun nahiko zuen egon Baina bai, alarrikapen hori hemen dikta Hori bai, abenduaren segean, wikipediako edizio maratoia, goizean, tailerrak eta baita ere, arratsaldean ere, itzulpen automatikoko tresna baten bidez ere lagunduta, belurra duzuenok, belurrorik endu eta wikipedian editatzen ikasteko, aukera paregabea duzuen. Eta azkenik, eh, kortxoenean, Donostian, eh, gaztetxean, ostiral internazionalista Berta Legongo da 7etik hasita itzalditzo bat, babait eh, brigada ezherrietan egon diren hainbat kidek eh eta baita ere kontatuko dizkugute edo bueno, eh, bueno, proiektatuko dute eh bueno, documental Eta gainera horretaz gain, ba, bueno, ezta da, edo sortuko da, baina hainbat bat fabriken e, egoera eta horren bueltan harituko dira noski, beti, beti, beti, bezela, afari merienda bat egongo da, nola ez, eta amarretan konzertu bat. Barkatu, afari bolibartarra. Bolibartarra, afari merienda, bolibartara. Gora, barri, bolibar. Bai. Eh, bueno, Bolívar está aquí, bueno, beren familia, bilboko aumentzen. Bueno, Bolívar <risa> no bueno, horichorrada bada, baina gaur. herrikoa gain zuzen ere. Bueno, eta bukatzeko berain kontzertua, bueno, kontzertutxo bat egongo da, 10 eh, la jodedera Talde Arekin, eh zinda gizuet, Kuba, eh, euskara mestizai talde honek, eh bueno, interesadukala entzun entzun mainitun aurreko batean eta sarrera iru euro balioko du eta hori da gure agenda eta bueno nola ez programa osoan zehar bak nerrentzun badugu nola ezin ezin dugu bestera bate amaitu. eta nola maituko dugu? Ba ride of the Valkyries Valkyrien... ez dakit nola esan bai ba horrek mukatuko dugu bai baltierian zalunkatzea zalunkatzea ez da kit ez dela hordago hordago bueno eskatuko diogu zalunkatzea benetan e, e, gaurko hitzan benetan existituko balitz mesedez gaurko hitzan zerta ezazu hori da gure eskaria eta beste aldetik ere samar dugu saio e, honetan musika librea ta musika iraultzalea jartzen begula ta wagner jarri begula wagner Musika egirautzalea delako, bestela galdetu edo hi echarteri, beak emango ditu informazio guztia. Eta ganea, domeinio publikoan. Hoi <risa> da, egia da, egia da. Aspali orduan domeinio publikoan dago musika da. Orduan bagoaz honekin.